פרק ל"ט. ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקודש ויעשו את בגדי הקודש אשר לאהרון כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשת אפוד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר. וירקעו את פחי הזהב וקיצץ פתילים לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חושב. כתפות עשו לו חוברות, על שני קצותיו חובר. וחשב עפודתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשו את אבני השוהם מוסבות משבצות זהב מפותחות פיתוחי חותם על שמות בני ישראל. ויעשם אותם על כתפות האפוד אבני זיכרון לבני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה. ויעש את החושן מעשה חושב כמעשה אפוד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר רבוע היה, כפול עשו את החושן, זרת אורכו וזרת רוחבו כפול. וימלאו בו ארבעה טורי אבן, טור אודם, פיתדה וברקת, הטור האחד, והטור השני, נופך, ספיר ויהלום. והטור השלישי, לשם שבו ואחלמה. והטור הרביעי, תרשי שוהם וישפה. מוסבות משבצות זהב ומילאו אותם, והאבנים על שמות בני ישראל, הנה שתים עשרה על שמותם, פיתוחי חותם איש על שמו לשנים עשר שבת. ויעשו על החושן שרשרות גבלות, מעשה עבות זהב טהור. ויעשו שתי משבצות זהב ושתי טבעות זהב, ויתנו את שתי הטבעות על שני קצות החושן. ויתנו שתי העבותות הזהב על שתי הטבעות על קצות החושן, ואת שתי קצות שתי העבותות נתנו על שתי המשבצות, ויתנום על כתפות האפוד אל מול פניו. ויעשו שתי טבעות זהב, וישימו על שני קצות החושן על שפתו. אשר אל עבר האפות ביתה. ויעשו שתי טבעות זהב, ויתנום על שתי חטפות האפות מלמטה, ממול פניו, לעומת מחברתו ממעל לחשב האפות. וירכסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפות, בפתיל תכלת להיות על חשב האפות, ולא ייזך החושן מעל האפות. כאשר ציווה אדוני את משה. ויעש את מעיל האפות מעשה אורג כליל תכלת. ופי המעיל בתוכו כפי תחרה, שפה לפיו סביב לא יקרע. ויעשו על שולי המעיל רימוני תכלת וארגמן ותולעת שנים מושזר. ויעשו פעמוני זהב טהור ויתנו את הפעמונים בתוך הרימונים על שולי המעיל סביב, בתוך הרימונים. פעמון ורימון, פעמון ורימון על שולי המעיל סביב, לשרת כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשו את הכותנות שש מעשה אורג לאהרון ולבנר, ואת המצנפת שש, ואת פערי המקבעות שש, ואת מכנסי הבת שש מוסזר. ואת האבנת שש מוסזר, ותכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רוקם, כאשר ציווה ה' את משה. ויעשו את סיץ נזר הקודש, זהב טהור, ויכתבו עליו מכתב פיתוחי חותם, קודש לה' ויתנו עליו פתיל תכלת, לתת על המצנפת מלמעלה, כאשר ציווה ה' את משה. ותכל כל עבודת משתן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל, ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו. ויביאו את המשתן אל משה, את האוהל ואת כל כליו, כרסיו, כרשיו, בריחיו ועמודיו ואדניו, ואת מכסי עורות האלים המאדמים, ואת מכסי עורות הטחשים, ואת פרוכת המסך. את ארון העדות ואת בדה ואת הכפורת, את השולחן ואת כל כלה ואת לחם הפנים, את המנורה הטהורה, את נרותיה, נרות המערכה ואת כל כליה ואת שמן המאור, ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים ואת מסך פתח האוהל, את מזבח הנחושת ואת מחבר הנחושת אשר לו, לא את בדיו ואת כל כליו, את הכיור ואת כנות, את קלעי החצר, את עמודיה ואת אדניה, ואת המסך לשער החצר, את מטריו ותותותיה, ואת כל כלי עבודת המשכן לאוהל מועד. את בגדי השרד לשרת בקודש, את בגדי הקודש לאהרון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן. ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בני ישראל את כל העבודה. וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר ציווה אדוני כן עשו ויברך אותם משה